11. 2049 рік. Саванна, Джорджія. Дональд не був прихильником серветок, але, дотримуючись етикету, він розгорнув складену серветку і поклав її собі на коліна. Кожна серветка на інших місцях за столом була складена у вигляді декоративної піраміди, яка стояла вертикально серед столових приборів. Він не пам'ятав, щоб у закусачній на розі були тканинні серветки, коли він був у середній школі. Хіба раніше там не було диспенсерів для паперових серветок, які були пошкоджені від багаторічного використання. І ті маленькі сільнички та перечняці з срібними кришечками, навіть вони стали вишуканішими. Біля квіткової композиції стояла тарілка з тим, що, як він припустив, було морською сіллю. А якщо ви хотіли перцю, то мусили чекати, поки хтось підійде і поштрикає його на вашу страву. Він почав згадувати про це своїй дружині і побачив, що вона дивиться повз нього на сусідній столик. Дональд обернувся на стільці, і оригінальний вініл заскрипів під ним. Він озирнувся на літню пару, що сиділа за столиком, за яким він і Гелен сиділи під час свого першого побачення. «Я клянусь, що просив їх зарезервувати його для нас», – сказав Дональд. Погляд його дружини повернувся до нього. «Думаю, вони могли заплутатися, коли я описував, який саме це столик». Він помахав пальцем у повітрі. «Або, можливо, я заплутався, коли розмовляв по телефону». Вона махнула рукою. Любий, забудь про це. Ми могли б їсти гриль сир вдома, і я була б у захваті. Я просто дивилася в порожнечу. Гелен розгорнула свою серветку з делікатною обережністю, ніби вивчаючи складки, що вирзу... ніби вивчаючи складки щоб зрозуміти, як скласти їх назад, і як повернути розібрану річ до її первісного стану. Офіціант підійшов у поспіху і наповнив їхні склянки водою, недбало приливши краплі на білу скатертину. Він вибачився за затримку і потім залишив їх чекати ще. «Це місце точно змінилося», – сказав він. «Так, воно стало більш дорослим». Вони обоє одночасно потягнулися за склянками з водою. Дональд посміхнувся і підняв свою. «П'ятнадцять років тому твій батько зробив помилку, продовживши твій комендантський час». Гелен посміхнулася і стукнула своєю склянкою по його. «За ще п'ятнадцять», – сказала вона. «Вони зробили ковток». Якщо це місце продовжить так розвиватися, через 15 років ми не зможемо собі дозволити тут їсти, – сказав Дональд. Гелен засміялася. Вона майже не змінилася з того першого побачення. Або, можливо, це було тому, що зміни були дуже незначними. Це не було так, як приходити в ресторан кожні 5 років і бачити всі зміни одразу. Це було більше схоже на те, як старіють брати і сестри, а не далекі кузени. – Ти летиш назад вранці? – запитала Гелен. – Так, але до Бостона. «У мене зустріч із сенатором». «Чому Бостон?» – він махнув рукою. «Він проходить одну зі своїх нанотерапій. Думаю, він залишається там на тиждень або два, він все одно якось встигає виконувати свою роботу». «Так, змушуючи своїх підлеглих виходити з їх зони комфорту». «Ми не його підлеглі», – сказав Дональд, сміючись. «Щоб поцілувати його перстень і залишити подарунки з мирою». «Та ну, це не так». Я просто хвилююся, що ти занадто себе перенапружуєш. Скільки свого вільного часу ти витрачаєш на його проєкт? Багато, хотів сказати він. Він хотів розповісти дружині, наскільки виснажливими були ці години, але знав, як вона відреагує. Це не так забирає час, як ти думаєш. Справді? Бо мені здається, що це єдине, про що я чую від тебе. Я навіть не знаю, чим ти займаєшся. Офіціант підійшов із підносом повним напоїв і сказав, що це займе ще хвилинку. Гелен вивчала меню. «Я закінчу свою частину планів за кілька місяців», – сказав їй він. «І тоді я більше не буду тебе цим нудити». «Милий, ти мене не нудиш. Я просто не хочу, щоб він тобою скористався. Ти на це не підписувався. Ти вирішив не ставати архітектором, пам'ятаєш? Інакше ти міг би залишитися вдома». «Зайка, я хочу, щоб ти знала...» – і він знизив голос. «Цей проєкт, над яким ми працюємо, є...» «Я знаю, що він дуже важливий. Ти мені про це розповідав. І я тобі вірю». «А потім, у хвилини сумнівів, ти зізнаєшся, що твоя роль у цьому-цьому проєкті все одно зайва і ніколи не буде використана». Дональд забув, що вони мали цю розмову. «Я буду рада, коли все закінчиться», – сказала вона. «Вони можуть вести паливні стрижні через наш район, мені все одно. Просто закопайтеся, засипте землею і перестаньте про це говорити». «Це було щось інше». Дональд думав про телефонні дзвінки та електронні листи, які він отримував від округу, про всі ті заголовки та нагнітання страху щодо маршруту, яким відпрацьовані стрижні, будуть перевозитися з порту, коли вантажівки об'їжджатимуть Атланту. Щоразу, коли Гелен чула хоч щось про цей проект, вона, мабуть, думала лише про те, що він марнує на нього свій час, замість того, щоб виконувати свою справжню роботу. Або про те, що він міг би залишитися в савані і робити ту саму роботу. Гелен прочистила горло. «Тож...» – вона завагалася. «Анна була сьогодні на робочому майданчику?» Вона подивилася через край склянки, і Дональд тут умить зрозумів, що насправді думала його дружина, коли йшлося про проект CAD-FAC і паливні стрижні. Це була невпевненість у тому, що він працює з нею, що він так далеко від дому. «Ні». Він похитав головою. «Ні, ми насправді не бачимося. Ми надсилаємо один одного плани. Мік і я поїхали, тільки ми двоє. Він координує багато матеріалів і бригад». Прийшов офіціант. Дістав із фартуха чорну книжечку і класнув ручкою. Може, я почати з напоїв?» Дональд замовив два келихи домашнього мерло. Гейлен відмовилася від пропозиції закуски. «Кожного разу, коли я згадую про неї», сказала вона, коли офіціант відійшов до бару. «Ти згадуєш Міка?» Припини змінювати тему. «Будь ласка, Гелен, давай ми не будемо про неї говорити». Дональд склав руки на столі. «Я бачив її один раз, відколи ми почали працювати над цим. Я все влаштував так, щоб ми не зустрічалися, бо знав, що тобі це не сподобається. Я нічого до неї не відчуваю, Люба. Абсолютно нічого, будь ласка. Це наш вечір». «Робота з нею змушує тебе задуматися?» «Про що?» «Про те, щоб взятися за цю роботу. Чи про те, щоб бути архітектором?» Про будь-що. Вона поглянула на інший столик, який він мав зарезервувати. Ні, боже, ні. Люба, ну чому ти взагалі таке кажеш? Офіціант повернувся з вином. Він відкрив свою чорну книжечку і поглянув на них обох. Ви вже вирішили? Гелен відкрила меню і подивилася від офіціанта на Дональда. Я візьму те, що завжди, сказала вона. Вона вказала на те, що колись було простим сендвічем із сиром на грилі з картоплою фрі. А тепер включало смажені зелені помідори, сир Грюєр, глазури з меду та кленового сиропу і картоплю фрі з тартаром. «А для вас, сер? Дональд переглянув меню. Розмови збентежила його, але він відчував тиск, щоб вибирати і вибирати швидко. «Я думаю, я спробую щось інше», – сказав він, невдало підбираючи слова.